سورای فاطال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آمین الله تعالی د دې په مقصد باندي خپوي دي تنزیل الکتاب نازل ولد کتاب من الله دې طرف دې الله نه دې الزیزل الحقيمي چې زورور او کمت نو دی ما خلق نه السمااواتې پیدا کړيمون اسممانونهول ار د زمکه وما با نه غمه او اغ چې ددي په منس کې دي الله مګر بال الحقيې د پاه دخکاره کولو د رشتیا الله بالحققيې مګر پپای دې د پارا و أجل مسمن او نټه مقرری سارا نټه مقرره ولذین او اکسان کپورو چې کوفره کډره ینه ساتران خلق اما انذرو دا غسنہ چې دوی لپ پری ور ورکولې شي موریزون مخ ګرځون کی دی سنچ دایره ولې شي اغینه دای مخاړي قل تور توایا ارئتم خبر را کای ما تا مال را خبر را کای تو بارد اغ ما تدعون من دون الله تو بارد اغ چا کی چ تاسو ورته را مدد شواي سوا د الله تعالی نه تدعون را مدد کوي را بلې را مدد شواي بيد الله نه ارونی وخائے ما تا مازا خلقو اغه صدې چې دوی پیدا کړيدي سشې پیدا کړدې اغوې منل ارض ذسم کې دې سيزونو نا کوم زما کوم ځای کې کوم شې سشې دې زما کې پیدا کړې املهم شرک ايا دوی لارښواده برخه دې سماواته پاسمانو کې ایتونی راولې ما کتاب ان کتاب چې نازل شوي من قبل هذاه مخکې د دي کتاب نه دپرانې پاغ نه او ثر راټګ یا را نهقلکی شوي وي من اییلمن دلیل د مخونونه مخکونه دلیل دا نهقلکی شوي غ راته و په شرق بانددي چې تاسو والله نهېاببل شو را عملت کوي این کن تم صادقین که چرت تاسو رشتینی یای ومن او صوب دی اغل و زیاد گمرا من من دی اغچانا یدعو چرا مدد شوئی رابلی من دونی اللہی سوا دی اللہ تعالینا من اغچاتا لا یستجیبو چی نشي پورکول حاجت نشي قبلول حاجت لوحود لرا الیومل قیامت تر ورځ د قیامت پوره ګډه دو ورځ لا څولا پرې د تر قیامت نشي قبل ولې نشي پوره کوله واهوما دوی چې آتاواز کوي ان دعایبن دا غوی د بلنینه د خلقو د आवाजونه غافلوا خبر دی چې چاته دوی आवाज کوي هغه د دې आवाजونه به خبر دی نا خبر دی و اذا حشرن ناسو او کم وقت چرا کړي شي خلق کانو لهم نو شیب دوی اغوی لرا آدا دشمنان و کانو او شیب دوی دے عبادتی هم دے بندگی دے اغوی نا کافرین انکار کون کی میدان قیامت کی با؟ ه کومد مرضګاران منلی دي نکان خلک عبتین کارو کې د دوی د بعد دوره مدد شوایلو نه وضا طله او کمم وقت چې اولوستلی شي علی په دوی باندې آیاو نهتوننازومونګه بناې ښکاره شاب بیان د قرانې پاغ شي قاله الذي نه کفرو نو حق کې لما جا هر ارکل چې دوی تر اګه ها ذا صفرل دا جادو دې نه هر کل چې دوی تر دوی سو دې دا جادو دې مبين نخकारा هم يقولون نقتراه ايا دوی وی چې دا دې زانه جوړ کړ دې قران لرا زانه جوړ کړو کل تو ور توایا انی پترایتوه کچر تما دې زانه جوړ کړې وی دی قران لرا فلا تملیکون لی نو واس نلری تاسو مالرا د بچ کولو مین الله شیان د عذاب الله تعالی نه هیڅ قسم هیڅ قسم ما نشي بچول او هو اغا الاق عالم وخپي دي د ماتو في زونا پاغا خبر وبا نه وزي تاسو دي هي کې خبري کمی چکوې او شروعوي الله پاغي خپوي دي کفا بی ہی پورد اللہ تعالیٰ شہیدن گوا بین پمینز زما و بینکم و پمینز اسطاسو کے و هو الغفور او خاص الله تعالیٰ بغنک نه کے دے الرحیم و رحم کون کے دے قل طور تو آیا ما کن تو زنیم بدعن نویرالی گلشوی من الرسول در قسم در رسولانونا ز نوې واغلې نه یمه معنی مخکې پیغمبران پیژې وې دي وا ما ادري او نو پويګم زه ما يفعلوا بي تاغ کار چې کی به ما سره ما سره به سکیږي په دنیا کې د ما ته پتا نشته ولا بكم او تاسو سره به سکیږي په دنیا کې زما ماته ګور معلومات نشته ری ان اتبعو ز تابیداری نکوم ایلا مگر کوم ما یوحا ایلا ده آغا چه وحی کولیشی ما تا ینی ده قرآن پاک تابیداری کوم و ما انا او نیمزو ایلا نذیر مبین مگر یرور کون کی اخکاری ما ده جهنم ده زابون ده اللہ دیکھر اپنا یرور کوم خبر را ما انکار من عند الله کچر توی دا قران د ذ طرف د الله تعالی نا وکفرتم به او انکار کو اعتاصو ددنا وشهد شاهدون او غوئی کړه د غوئی کوونکی مم بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلونه ان بیان کړه به بیان د بنی اسرائیلونه عالم مثلیه د به پر مثل ان د کتاب پر مثل باندې د موسی علی السلام فآمنا نو آغی ایمان غمرا وڑی ری وستک برتم و تاسو لویی که و تاسو زان غڑگنی این اللہ یقیناً اللہ تعالی لا یهدل قوم الظالمین توفیق به هدایت نور که وی قوم زلم که ونکوتا وقال اللذین کفرو او ویا کسان چه کفری کڑو ری للذین آمنو مومنانو تا للذین آمنو مومنانو تاینی زی او رویه لوکان خیرن مومنانو تاین او ری لوکان خیرن کچی ارسا دا حق وی حق وی دا قرآن حق ما سب کونا الیهی نمخ کشوی بنو دوی زمونگنا دیت کتاب تا دیت قرآن تا کده مسالا حق وی منبرون بی منالیو دوی بنو مخ کشوی و ایز او هر کله چې لم یحتدو بیهی چې پوی نلری پا دی کتاب بانده دا آیت و ناخلی پا کتاب پس یقول اونا نو ضرور وی دوی زرده چې دوی بوی هادا اکن قدیم داد دروگ یعنی جوکڑه شو زارده پخوانه دروگ ده پخوانه ده ازور طویل کیهی هادا اکن قدیم داد دروگ یعنی جوکڑه شو زارده قديم دروخ خوانه ومن قبله او مخ دي دينا كتاب موسى كتاب موسى عليه السلام نازل کړي شوی دې اماما पेशवा ورحمتن ورحمت وهذا او ذا كتابن كتاب القرانه پاک مصدق تصديق کوم کې لسانن جبا عربيان عربي دا صاف جبا عربي صفا الفاظ کې قرآن نازل شوی تذکیکوون کې دي لې ينذرلذین ظلمو د پارددی چې ویرور کړي ظالمانو لرا او بشرا او د پارددی چې زیرې ورکی للم وصنا پا د پاد ښه ست عمل کوونکو نیکی کوون کې ښه عمل کوون کې ان الذین یقینا کثا قالو چې ویدي ربنا الله جرب زمونگا الله تعالی دے ام استقامو بیا کلق ودېدل پدی باندې پدی ایمان باندې سم استقامو بیا باخ دی و ایمان باندې بالا خوف علیہم نشت هی سویر پدی باندې والاهم یحزنون او نہ بدی غم جک کیجی اولایکا تغکسان ملگری دی جنت دی یعنی جنت والا دی خالدین سیها امیشبو بی پاغی دی یعنی جنت کے جزا ام بدلا ورکولی شی بی ما یعملون دی آغا دوی عملونہ کول جزا بما بی ما کانو یعملون بدلا ورکولی شی دوی تا دی دوی عملونہ کول و وصائنا او کلک حکوم ورکڑ دیمون انسان تا حکم کړو دغه انسان ته دیوالې دایې هې د مور پلا سره احسان انده خېګړې کوله ته مور پلا د خبرې منلو د مور پلا سره احسان کولو حملته امه قران پر تکل دې دې انسان لپاره مور د د پ تکلیف سره ګډه ګرځوله او وضعته قران او زګوله دې د لارې په تکلیف سره چکل کېدو وحمله او پورتکول دادا و پیسالو گو او دی سینین پرکول دادا دی شدو دی پیونا ثلاثون شهران دیرش میاشتی دی دونیم کالا پا گیردگرزول او شدی ورکول دیرش میاشتی حتی تراغی پوری اذا بلغا شده گو چه کل او رسیگی دی کلک والی تزوان شی و بلغا ربعین سنتا او رسیگی سلویخت کالو تا کال نووی دی ربی ای رب زمان او زینی توفیق را کردی ما تا ان اشکر چه شکر اکرم نعمت کد نعمتون استا اغا ان عمت علی چه تاپ تیر زو کرده پا ما باندی تاپا ما باندی انام کرده وعلا والدی او په مور و پلار پا ما باندی دی نعمتون اکردی دیاغی شکر اکاگم و ان اعمل صالحا او چه عمل وکړم صالح دي سنت په برابر پر دعا هو چې تې خوخړي وا اصلح لي او صلاحيت را کړم مال رتي ذريتي ف اولاد زما کي اني توبت اليكا يقينا ما توبه کړې رتا تا اني من المسلمين او يقينا زه ټول ګوګمو نو منونکو نهم اولایک اللذینا دا سی خلق اغدی اولایک اللذینا دا اغ خلق دی الله رب کریمو اینا تقبلو چه قبلو مونگا انہم دو دینا احسانا دیر خیستا ملونا ما عملو چی دریف کری دی وانا تجاوزو او تجاوز کو منا تیری گو دېدل کومنګه ان سیئاتهم د گناهونو ددینا پی اصحاب الجنه وی بوب جنتوالو کې وعد صدقي وعده رښتینواله الذي اغى كانو چې کېدې شود یو عدون دو الذي اغ وعده كانو چې و دوی یو عدون وعده دوی سره کوله شو یاګه وعده په وجه د جنتوالا دی دا ده نیکمل سری بحثو شو اوس د بدمل سری ذکر کئی واللذی او آغسو که قال چه ویلی لی والدائی نی فلمو رپلارتا اوفیل لکو ما افسوس ده پتاسو دوارو بانده اتا عیدان انی ایا ویروی تاسو مالرہ ان اخرج چه زبب یارا ویستلیشم دیزم که ناپس ده مرگا منکر ده کامد ده بیمانه وقد قلت القرون او حال دا چې تیری شي دي ډېرې پهړۍ من قبل او ډېر زمانہ من قبلي زمانہ مخکي وقد قلت القرون او حال دا چې تیری شي دي ډېرې پهړۍ من قبلی زمانہ مخکي من قبلي زمانہ وړاندې ډېر خلق چلي وي او د دواړه لار مور یستغيثاني پریاد کو اللہ تعالیٰ تا یستغیثان اللہ تا مور اپلا ری کو اللہ تعالیٰ تا بزوی پا بارکی وی لکا و تبا بشی گورا وی لکا آمین وی لکا حلاق بشی تو آمین ایمان داوڑا تبا ایمان داوڑا گورا این نواد اللہ حق و یقینا نواد دی اللہ تعالیٰ رشتی آدھا فَيَقُولُونُ وَيْدَا سَدِي ما هذا ندي دا الا اساطیر الاولین مگر نقل شوی یعنی دروخ کسی دے زڑو خلقو دی اساطیر لکل شوی دی دروخ الاولین دے زڑو خلقو دو کسی دی اولائک اللذین داسے کسان اغ دی منا دا اغ کسان دی حقا علیهم القولو چی پورا شوی دا پدوی بانده پیسال دے عذاب پی اوما من داخلی گی با پاغت ڈلو کی قد خلق چتیر شویدی من قبل ہندو دوینا مخ که من الجنی دی پیریانونا والانسی او انسانانونا اینا هم یقینا دوی کانو خاسرینو تاوان تاوانیان می تاوان تارونای کول نقصانیو کا ولی کل لین او د هر چا دو پارا درجید درجاتون درجی دی که نیک دی او که دی ولی کلین او دی هرچا دو پارا درجاتون درجی دی یعنی بدلی دی مِم مَا عَمِلُوا دَوَجِدِ دو عَمَلُونَو دُو دَيْنَا وَلِي وَقْبِيَهُمْ او چې پورا ورک دی اللہ تعالیٰ دویتا اعمالهم جزا د عملونو دو دی وهم او په دوی باندی با لا یظلمون ہی الظلم نشی کے ارچا تبا بدل اللہ پورا ورکی وَيَوْمَ يَوْرَضُ الَّذِينَ او پا کم ورس شی پیش بکڑی شک آتستان کا پروش کاتران دی کفری کڑو دی پلن ناری پا غور باندی پیش بکڑی شی پا دوزا خور کاتران او گوویلی شی دویتا اَذَهَبَ تُم وَرَهِ دِتَاسُ وَطَيِّبَاتِكُم اَخْفَلِ مَزِي اَخْفَل خوشا لئی تی ح پرزندې دنیا تاسو کې دنیا وی تاسو مزيا غسې دي واستم تاسو به او پای دي هم هغه سلي دي باغې سرا دنیا په مزو فال یوم انن با تج زونا بدلا درکول شي تاسو وتا عذاب الهونی د عذاب ذلت اس په والي بما كنتم پدي وج سره چ تاسو وای تاس تکبرونا لویکولا تاسو په ارض په ملک په اسما کې بغیر الحق پناه قصر بغیر د قانون د شریعت نه تاسو لویکولا وبما کوم ته ما پدی وجه سرا چې تاسو وای تاسو حکم د الله پاک نه منال فاتقان پاک حکم تاسو نه منال وذكر اخادل او یاد کل دويتا رور ده آدیانو اذ انظر قومهو کلچه بی رئی ورکول قوم اخفلتا ای رولی ورکول قوم آدیانو رور اغیر اللہ رب کریم وی ذکر ورکو کا دیاغا ای رولی ورکول قوم حود علیہ السلام بیل اخطاب پا اخطاب زائکی وقد خلت النظرو او حالداش تیر شیوهو ویرور کونکی منباین یدائیه مخی ددنا نورن بیا ترشو ومن خلقه او رسط ددنا پدی خبره اللہ تابدو که بندگی مکوی ده چا اللہ بغیر ده اللہ نا سوا ده اللہ تعالی نا ده چا بندگی مکوی مخی منبیا ترشوی روستم را غلی دی اینی یقینا اخا کو یرے گم علیکم بتا صبح دی عذاب یوم عظیم د عذاب د زیلو نه چې قیامت د عذاب درکی ګورا قالو وې دوی اجسنا آیا تراغله ممتاز لدا کې کنا د دې د پاره چې واړوي مونگا اناله حتنا چې بندهګې د معبودانو زومنګا چې تما مونږ واړې د بندهګې د خپل اله د مددګاران او د معبودانو زومنګا تا ایدونا نو راولہ مونتا بے ما تایدونا اغه آزاد چوی راوی مونغات تایدونا مونږ له يرراګه سویری اغه زاب راولہ ان کنتا تچرت یی تو مینا سو مینا د رښتیا وې ان کونا رښتونو نا قالو ویل دو پیغمبر انما العلم یقینا علم د عذاب عند الله اللہ تعالیٰ سردے و ابلغو کماو رسوم تاسو تاسوتا ما ارسلتو بی ہی اغا پیغام چرا لگلے شویم پاگی سرا کمی خبری چلا ما ترا کړي تاسو تیوائیم ولیکنی او لیکن زو اراکم بی تاسو لرا قومن انداسی قوم دتا جہلون چی تاسو نا کوئی کوئی نا کوئی خلق وئی فلمہ پسر کلچی را او ہو اولیده دوی لرا دی عذاب لرا پلم ما را اوهو پس هر کله چې دوی اولیده لرا آریزن پلن وریز آریزن مخکی که دون گیا غا پلن وریز مستقبل او دیتهم چی مخامخ راتلا لدو دوی میدان متا او دیت فلونا منا میدانو متا راتلا قالو دوی ویل ها دا دا پلن وریز دا قارشو وریز دا ممتی رونا چه باران دو اواروی و منگ بانده ممتی رونا و منگ با باران واروی بل بلگو مستا جلتم بیهی اویل شدویتا بلکه دا اغسی دی چه تاسو په تلوار وختلو تلوار غختلو بیهی اغی لرائنی عذاب مغفت دا عذاب ده ریفن سیلی دا حوا یہ ہا پدی کی عذابم الیم عذاب درناق دے تو دمرو ہلا گئی کل شے ہر چیز لرا بے امر رب بها په حکم دے رب دتو ودې ہوا دے رب په حکم باندې هر یو چیز لرا ہلا گئی اصبحو نو صباح دوی او غر دوی ان شپ په تیر سره الله پاک تبا لا یرا په داسه حال چې نخ کار کېدل الا مساکنهم مگر دو پورونو دو دوینا صرف پورونو ولاوی خلق کلمرش فعصوه اگرز دلمانا سبای کلدوی فداس حال که لا یو راهیس نشو لیدلی نخکار که دل الا مساکنهم مگر پورونو دو دوی تزالک دغسیت نجزیل قوم المجرمینا بدل ورکومون قوم مجرمانو تا هر مجرم هر وقت که سزا بده ورکو ولا قد ما كننا هم او يقينا طاقت ورکړو مونږ د دویتا په ما دا هغه سيزونه کې چې ايم مكناکم کنه دې درکړې مونږ تاسو ته تاته او ایت مو تاسو درکړو هغه سيزونه کې تاسو نه او غر ظلم او ذلرا ورگل موو دویلر سمعن غوگونا او ریدو دا پارا و اب سارا نسترگی دیدو دا پارا و اب سوچ کولو دا پارا فما اغناءنهم نو بایده ورنک دا دویدانی دو وانارو دو دینا سامعوهم غوگونا دو دی ولا اب ساروهم نسترگی دو ولا پیدتو هم او نزرون دو من شاین حس اصد عذابنا اذ کانو کلچیوی مندہ چی دوی ہو یجہدونا چی انکار دے الله بے آیات اللہ دے ایتنو دے اللہ تعالینا وحاق بہم اور آگیر کلو دوی لڑا ما کانو بیہی اغسیس چی دوی ورکورے یستازیو نٹوکے کم عذاب پوچھے کولے اغراغو دی گیر کر ولقد او یقیناً احلکنا الا كُردي مونگا ما حولكم چاټر استاسونا منل قرادر کلی وا سرطنا اياتين او قسمه قسم بيان کړيو مونغ ايتون لعلهم يرجون دې دید دبار چې دير اف غورځي د باطل نا باطل نا حق تر ترش فلاولا نصرهم الذين لو ولي مدد نکود دوی دو سرات آسانو لولا ولي مدد نصرهم مددنا كوديسرا الذين كانوا يتخذون اتخذوا شديد ولي وجور كيو بدون الله سیوا دي الله تعالی نا قربانا الهتن د قرب نزديكت الله تا معبودان مددگاران الله تا د نزديكت معبودان مددگاران نیوليو ولي ور کر مددونه بل جلوا عنهم بلکي روک شو دو دوینا یا بل بلو انهم بلکه هیر شو دو دوینا دو دوی و ذالک اکوهم او داد در روغ دویو و ما کانو یک سرون او اغا خبری وی چی دوی ده دو زان جوڑو ولی زان دا خبری کج دامدت گار داده دا دی مرضی ما داده داده دا دا دا دی مرضی ما داروی دا دا دا دا دار اتی طول روک شو او یا هیر شو و این او کل چرا وارو لومنگا ولان دی موک الایکا تا د نفرن یو دلمن الجنیدل پریانو نا یستمعون القرانا یوږي کی خودلو قران پاک تا فلمہ پسرحکل چی حضروه رانی ذیشو د قران پاک تا قالو اویل دوی یو بلتا ام سیتو چوب شئی قران واوری فلمہ کوزیا مو هرکل چی پورش خراب د قران دوستل پورا شو والاو <سؤال> نو روان شدې علاقو مهم فالقوم <سؤال> تا منذرین اراده کوون کې دی ویره ور کوله دی لږه موږ فالقوم ته ویره ور غو نه بي پخ نوڅو تلاوت د قران په کې پیرانو ووري ده ور دیوبل ته وي چپشه ووري قران ده اوس روان شو فالقوم ته مونګه چې الله دې عذابونو نه يره ور کو دوی يا قومنا چې خلقم دزلا پیريان ای زمونگا قوما انہا سمینا کتابا یقینا نن او ردل یو کتاب انزل چنازل کڑشوی دے منبا دے موسیٰ روشتہ دے موسیٰ لے صلاة و سلامنا مصدقا تصدیت کو ان کے دا کتاب لما بین یدائی ہے دے اغا کتابو مچی ددن مخیدی یہدی ہدایت پہ الالحق حق ترتا وَإِلَىٰ طَرِيْخِ مُسْتَقِيم او نِغِ لَارِتَ نِغِ لَارِتَ دَا هدایت پی لارخائی یا قومنا دا پیران وحیو صرف یوز القرآن دا مانزا یا قومنا اے قوم زمونگا عجیب و قبول کرائی ویمانائی داعی اللہ دعوت دعوت کونکی دا اللہ داعی اللہ دعوت در کئی دعوت کونکی دا اللہ تعالی و آمینو او ایمان لاؤڑی پدا بانده یغفر لکم بخنبو کری تاسو تا من گنوبه کم ده گناهون استاسو و یوجرکم او پنائی بدر کری تاسو تا بج بجی تاسو من عذابن علی من ده عذاب دردناگنا و من او اچاچه قبول والی و نکڑا و من لا یجب او چاچه قبول والی و نکڑا ده دعوت دعیی دعی اللہی دے دعوت دے اللہ تعالیٰ فلیسا نون ندے بے موجزن بچکی دنگے دے عذاب دے اللہ تعالیٰ پھل ارد پر ٹول دنیا کی پر ٹول ملکی چھرتا دے بچکی دنگے ندے دے اللہ دے عذاب نا ولیسا نشتہ لہو دلرا من دونی ہی سوا دے اللہ تعالیٰ نا اولیاء مددگاران اس شب بے مددگار نشتے چیدنہ بچکی اولائک فی ضلال مبیم تغکستان پر گم رائح کارکی دی اولم یرو ایا او دین نبوری ان اللہ یسیقینا اللہ تعالی اللذی اغزاد دے خلق السماواتی کی پیدا کردی اسمانونا والارض وزمکا ولم یعی بخلق او ندی ستڑی شوی الله پا کو پیدایش دیاغی سارا نظمکی اسمانونا کو پیدایش اللہ ستڑی شوی ندی ولم یعی او نو دې ستوري الله پاک به خلکه لنا او پیدائش دا غي سرا بقادرن قدرت لرونکې دې الله علا په دې خبره باندې اي يحيي الموتا چې ژوندې بکړې مړې بالا بهشت تا او انه يقينن الله پاک علا كل شي قدير په هر شي باندې قدرت لرونکې دې سارتا طاقت لري و يوم يورذ الذين او پا کم ورز چه پیش بکڑی شی اکسان تفورو چه پوپری کڑو بے یعنی تاتران بکڑی شی حالا ناری پا اور بانده او بویدی شی دویتا علی زها دا بالحقی آیا نده دا رشتیا دا حق نده دا اور دا دو قالو دوی با اوائی بلا آو وربنا قسم ده پا رب زمانگ بانده چه دا خورشتیا شو قال او وي پزوقل عذاب وسبوئی الله بوټوي قال ابو وی الله تعالی پزوقل عذاب نو وسکې عذاب بما کنتم تذكرون پدی وج چي تاسو کو پرتاو پس ډېر نو صبر وکاتو کما سباره لکه صبر کړو قول العزمي کار کوونکو کله اعظم والو من الرسول دے ولا تستاجلهم او پتا دې سر دوی ویلار عذاب مغواړه ولا تستاجلهم او پتا دې سره تلوار دوی سره اده عذاب مغواړه کان نهم یقینا دوی تبوای يوم يرون فكم اور سيويني ما يؤدون اغه چې دوی سره وعده کولې شي غومان دوی لم يلبثوا جنو حصار شي دوی وخت نو تیر کړي الا ساعه من نهارين مگر یو صاد یو ګنټه د ورځې نه دا را سوال دی دا د تبلیغ خبر دا رسول دی په حل یه له کو پس نه بشي هلاکو له په عذاب سره الا القوم الفاسقون مگر قوم نا فرمانی کوي انکي چې څوک نا فرمانی کوي هغه قوم به هلاکو لشي الله پاک دې تاسو سره